Grotescă Dorm greu în piramide faraonii, Iar lebede au murit pe sân de lede. Cu brânciuri tari, istoria purcede Din stepa unde gâfâie bizonii. Trec vârstele, ca zburdele de iede. S-au îndrăgit și au crescut coconi. Icaricele aripi, electronii, Ne urcă unde un crin nu se mai vede. Se prăbușesc statuile în muzee, și Dante a rămas un simplu craniu. Noi tropăim mai sus pe curcubee, în timp ce într-un ungher, un hohot straniu, pândindu ne de șartele trofee, se strâmbă o paiață de uraniu. 18 a a 1968.